Kan lagi Ahmad? Coba Yang disebut kisbi, kumpulan kisbi itu apa? Ya, muatan yang sunnah. Tapi ya, kalau kita cakap orang hizbi maksudnya seratus persen keluar dari hari sunnah. Kalau kita cakap orang hizbi maksudnya hizbutiyyah, dia suka tak suka hari sunnah jual jemaah, tak suka doa salehiah. Kalau kita cakap orang hizbi maksudnya dia bukan dari hari sunnah tetapi sifat orang hizbi apa? Itu cakap ini orang SB tak ikut hawa kamu. Wala sukan. Mafhum, itu cakap orang hizbi ya akhwani ini besar. Panim-panim besar. Tak ada hizbi. Tak ada tengah masa orang hizbi. Al-hizbi hizbi satu. Kalau orang hizbi masunya apa? Sudah dia melawan dengan al-firqa at-Taifa. Taifun untuk cakap orang hizbi ini kalimah yang paling berat bertakwa kepada Allah sebelum cakap orang hizbi bukan sebab ada satu manusia yang melawan dengan kamu khilaf dengan kamu dalam masail-masail maksudnya dia cakap apa? hizbi ini sebabnya akhwanimillah ini ajib ajib antara dakwah al-sunnah wa jamaah dalam negeri ini ikhwan yang ada khilaf dalam masjid sudah bagaimana dia cakap apa? Hizbi hizbi, tak ada orang yang masuk yang masuk. Anta terjadi, ya, akhi terbaik, hizbi terhizbi. Datang zinni antengoh. Mana yang masal, mana yang masal? Jika tak, ini sifat orang hizbi. Siapa yang cakap Ini sifat orang hizbi? Anta, anta bukan kualifikasi, kualifikasi lagi. Anta tak ada kualifikasi untuk kamu, untuk cakap, untuk cakap ini salah sahih salah batin. Macam mana dia bukan dari al-sunnah? Fathul Yaqin fil Lamma. Takulillah wa taqwa atas asli kalau yaqin dia dari al-sunnah tak bisa tukar dari al-sunnah dengan wajib apa yaqin juga untuk menjadi yaqin sebab Allah dalam kamu bertekwa kepada Allah ya akhi. ini tempat wara. kalau saya tak suka kamu tak suka kamu tak maksud dia anta bukan al-sunnah ikhwanahillah ada banyak orang yang campuran bahawa dia dengan agama saya buat bisnis dengan kamu tapi ada ada ada melawan dengan bisnis jangan cakap macam mana agama kamu macam mana entah orang salah entah bukan salah ya akhir ini bisnis dan ini apa agama jangan campur ada salah ada betul jangan campur ini dengan ini jelas tak jelas Allah SWT ah. dua kisah satu cerita dari Yahwan Indonesia baru dengar akhwan Ini. Anak satu Yahwan Allah dalam pelakar. Satu orang yang jawab masalah mungkin dalam manhaj atau dalam fiqih saya tak tahu. Mungkin manhaj. Tapi orang tak keluar dari ahli Sunnah berjamaah, ilah kalau dia baca asal dari usul Ahli Sunnah atau khilafan dia dengan Ahli Sunnah banyak dalam furul salah dia lain, siam dia lain had dia lain, zakat dia lain apa-apa pilihan, dia pilihan uh, pendapat yang melawan dengan Ahli Sunnah ini bukan Ahli Sunnah atau dia melawan dengan usul Ahli Sunnah, habis ini dua syarat untuk orang keluar dari Ahli Sunnah jelas tak jelas? akhi dalam halakat ini ada akhoya beri ini ustad atau ikhwan ustaz-ustaz bagi dia nasihat ini tak sahih ni tak sahih dalam masalah masalah mungkin masalah ilmiah tapi mungkin dalam akidah mungkin masalah ilmiah sifatullah wa ta'ala masalahnya mungkin akhuna ini dalam masalah ini bad salah lepas tu ada orang yang ada bibin kalau ikhwan nasihat ya habis dia salam satu innu بلمساته حلقة إني إخوان جكب سيبوت توبة سيبوت توبة الله تعالى سيبوت صلاة أن إن شاء الله سيعيكتين بطل طيب طيب لبصدو أداء إخوان يمدري حلقا بيجكب سكرا أنت بطل بطل يعتقل أنت بوت صلاة تبوت تو يجنب بطل اعترف اعترف Jazakallah <tessizuk> khairan Tapi anda sekarang dari Ahli Sunnah Dengan Ya'wan yang dia jaga Kalau As-Sunnah dia bunyi Kalau As-Sunnah dia bunyi Ya'wan yang dia jaga dengan dia Jazakallah khairan Anda sekarang dari Ya'wan Ahli Sunnah Waktu soalan, waktu jawaban kamu Ansalahan kamu, anda bukan Sekarang anda dari Ahli Sunnah Tapi saya tak mau belajaran ilmu Hingga kamu sampai meninggal kalau so, mungkin entam buat salah lagi ang kita tak tahu nak ikut kamu tapi semua kita keluar dari syurga. So, sekarang saya tak mau belajar dengan kamu sampai meninggal. Dia buat taubat depan mata dia dan dia tak mau belajar dengan dia, dia sampai meninggal. Ya cukup. As'alukum billah. Sekarang senario ini senario, semua drama senario ini. Tempat senario ini mana dari menaju selak mana? Ini bukan ya akhwan sinariu ala sunnah Ini ya akhwan sinariu al-khawarij Dia duduk dalam satu halaqah Macam yang kathirah Allah ta'ala jawab Keluar halaqah Semua bagi untuk mandi sab, baru masuk Islam Ini kafir, kafir, kafir, kafir Dia ingat-ingat salahan-salahan dia Habis al-khalaqah Semua sudah orang kafir Masuk mandi untuk masuk Islam lagi Setiap hari macam itu Ini al-khawarij Bukan ala sunnah Ada gulub Gulub bukan Gulub yang pertama tak perlu dia duduk dalam satu halakah untuk satu ikhwan yang buat salah dalam mazalah dalam mahatikan apa dia duduk dan tawbah dan macam itu tak perlu tak perlu kalau anda buat salah membaikkan salahan ini dalam darah habis ya akhir saya buat salat, anda jangan buat macam itu lagi ya. Jangan buat fatwa sebelum anda cari dulu, anda tinggalkan fatwa ulama. Habis, Alhamdulillah, tutup. Sistirah akhukal muslim, saudara kamu. Hilang, tutup, habis. Jalan, teruskan, ikhwah. Bukan wajib dia ya duduk dalam satu halakah. Rekam semua duduk, tawbah untuk masalah ini. Ya akhi, taqillah, ini akhuna, akhuna, ini saudara kita. Akuan, sebab dia dia bukan keluar, se, yang dari tanah, an dia buat saran macam itu kita mau tahu. Ya, akhir bukan, ini guru guru ya, guru takut Lepas dia buat tauba, dia tahu belajar hajar dia dulu, hajar dia, masih hajar dia, hajar ilmu dia. Dia jangan berakhir tuhannya, terbuat hajar dengan akuan. Dia, dia jangan saya bukan hajar dia, saya bagi dia salam, tapi saya hajar ilmu dia. Anda boleh hajar juga. Ya khuan infillah ini bukan guna salafi. Adari Ad mana salaf yang buat macam itu? Mana? Mana? Ada adillah yang melawan seratus persil dengan perkataan kamu yang mendapat dalam, yang aman yang buatan kamu. Ya khuillah. Jelas lah jelas. jelas. Lagi, contoh lagi ya khuan. Dari, bukan Indonesia, luar. Baru dunia juga, minggu yang lepas satu ikhwan, ada melawan al-khilaf dengan isteri dia. Tapi dengan isteri dia. Lepas itu, ya akhwanifillah, keluarga dia bukan muslim. Tapi dia orang muslim ahli sunnah. Isteri sama. Jelas atau tapi keluarga dia bukan khilaf keluarga suami bukan dia orang Kristian khilaf yang ada dengan isteri dan mama dia ibu dia khilaf <laughs> farrajul masuk dalam khilaf ini dia tengok hak bukan dengan isteri, hak dengan apa? ibu maka Allah taqillah ini tak sahih, tak sahih, tak sahih Istri berkata ah macam itu Anta dengan ibu kamu Anta kafir Dia cakap Dia cakap kenapa Dia cakap sebab Walak wa barak Anta walak dengan orang kristin Bukan dengan Muslim and Dia keluar Dia cari talak itu dia dari Dia cakap kafir Anda cari fatwa dari Ikhwan salafiyun Sebab Suami dia sudah kafir Sebab dia apa Tolong Ibu dia yang kristin As'alukum billah ini salafiah ini pemahaman betul untuk agama kita ini sahih siapa yang orang seli bagi dia fatwa dia orang kafir kauin kauin kauin kamu sudah sudah dapat ada batil yang mahu ada ghuluw atau mahu ghuluw ada ghuluw auzubillahi minar mafum ya akhwan ini fahaman salah ya akhwan fahaman salah dalam adama kita bukan dari orang yang awam saja, hatta orang yang dia cakap tullah bin ilmu ada salahnya yang macam itu ittaqullah ittaqullah al-insaf al-insaf al-adil jelas tak jelas jelas tak mafum tak mafum ittaqullah sama ya akhwanifullah bagi kamu nasihat bagi kamu nasihat ya khuan kita jangan ya khuan duduk-duduk halakat-halakat cakap Abu Hazim buat Abu Hazim Abu Hazim, abu hazim. habis ya khuan. kita sudah habis dengan dengan kisah ini tak perlu tak perlu Abu Hazim terbiasa masalah ini masalah sana tak perlu kita semangat dalam ilmu. Alhamdulillah tak perlu untuk duduk halakat kalau kalau kalau dia datang macam itu kalau tak perlu habis tak penting untuk kita masalah bulan ini masalah bulan ana tak bilang. Nah, Faham? Kalau kalau bisa kita bagi untuk belajar, ya akan tak perlu kita ada ilmu sini. Siapa yang suka kita hayalah kita mah yang tak suka yang mau pindah ke tempat lain, fathah Allah aleik. Kita bagi dia doa. Faham? Semua ikhwan kita hayalah. Siapa yang mau datang ke bazar markaz sini hayalah Allah. Siapa yang tak mau hayalah Allah jangan ya khuan Bila fiillah jagap jagap jagap rugi waktu waktu wallah ya khuan lagi nilai nilai waktu ya khuan kepada Allah kita perlu staghfar ibadat dikratolab ilm ini lagi penting ya khuan kita mau buat da'wah untuk orang yang bukan muslim untuk orang yang jantuan untuk orang miktadih antasibu dengan ini ada banyak masyarakat ya khuan ni fiillah wallah ya khuan Bila saya baru takam dengan si khuan semalam saya kira umur saya saya sudah tua ya khuan ni fiillah wallah 30 baru masuk 34 baru masuk 34 Ajib Saya keluar dari Yemen Yaquan 20 Lebih 23 Sudah lebih 10 tahun Luar Yemen Cari dakwah sini Mengajar sini Saya tak buat banyak Untuk umat Sebab saya paling sedih Semalam saya mengangis Paling sedih Subhanallah Saya buat apa Ada ilmu yang Mana-mana ilmu yang Saya tembah Untuk untuk sendiri Mana mana? Saya tengok Banyak waktu yang rugi Subhanallah Paling sedih Nah, saya awan. Allah ya awan. Ya Baalina sedih. Subhanallah. Asyid, kita buat apa untuk umma? Tak buat banyak. Sekarang saya sudah lebih 10 tahun cari-cari amalan yang besar untuk umma. Saya belum tepat, belum. Saya awan ya cari semangat amaran untuk umma. Saya saya mau buat apa-apa. Jumpa Allah dengan muka yang putih. sampai sekarang tak jumpa. sampai sekarang. Anak sudah ya, kawan ibillah saya musuh tiga bulan padu. Allah taala mengajar berapa hari? Waktu ya kawan ibillah taala ngapa? Taala mahal, mahal. Waktu mahal. Jangan berbukti waktu dalam, dalam dalam perkataan atau amalan yang tak ada manfaat, tak ada manfaat untuk agama kamu, untuk dunia kamu tak ada manfaat, tak ada manfaat. Anda cari, cari fitnah, untuk kamu. Anda cari fitnah untuk kamu sendiri. Ya, orang lari dari fitnah. Ini orang yang pandai lari dari fitnah. Jangan apa masuk. Hmm, Jangan bawa entinya masuk dalam fitnah. Terlihat jelas. Allah yang masyhaya, masyhaya.